Обкликують єрархів, як блаженнішими, коли сам Бог Господь називається Блаженний. Якби я, Григорій Кубріян, маючи правдиві відчуття, став єпископом, то при першому ж зові в парафії, тим беззаконним титулом «блаженніший», мусів без розпуки розідрати собі сорочку на грудях і впасти лицем на землю, благаючи Господа простити мою причетність до гріха нелюдської міри в гордині. Вже як в демонів. Так Кубріян, наскільки пригадую, басаманував чиновницьку бюрократщину в причетах. Вам як його тирада? Олег, побагавшися, чи вдасться точно зграничити дві правоти, таки зважився на неповну незгоду. Я думаю, Кубріян надто поширено, аж на змістовій протиставі до атрибуту божества уявляв титульність, коли її змис для ієрархії тільки умовний, про найвищих зверхників в організаційній побудові. Але ж не так він уявляв, спростовує нестріха, зовсім на справі не так, бо вказував, я пригадую майже дослівно, його зворот. Виглядіть, що в Євангелії. Там попереджено, що за кожне своє слово люди дадуть звіт в день гніву. І знаємо, вислови з Євангелії кріпші, ніж світила небозгоду, бо ті обваляться і згорять, а вислови Спасителя сіятимуть без кінця віків. Кожна несправедливість наша і невідповідність мови відразу осуджені. Відразу, кажу вам, осуджені, бо в них гріх кривосердя з а часто скуткувато відкритою гординою на вивищення. Ось через такий богопротивний ранг тільки на вивищення, мовляв, ми аж ось які, коли винні, навіть і не просто блаженні. Але ж ви самі особисто, ставши в чині єпископа, не могли б так сказати, перечить Олег, бо назва «блаженні» призначається з уст Господніх, в нагорній проповіді, до багатьох категорій, зокрема до чистих серцем, до плачущих в нещасті правдивців, до терплячих за істину, до миротворців, до постраждалих в ім'я Христа, до вигнаних за правду, до вбогих духом. А от, аби степенувати церковну розпорядність задля них формально, також по відзначенню чинів єрархії вжито титул «блаженніші». Я звик так сприймати. Нестріха припильно подивився на сперечника і поторкав собі брову, мов трішки чешучи там, після чого приспокійно промовив. Що ж, доказ вибрали діючий. Він кидає посвід на відносини порядковості, нехай так. Зрештою, великі богослови були свідками, коли титул запроваджувано, і якщо їм не боліли голови від того, чому я довго споритиму. Хоч признаюся, на глибині серця таке відзивається якийсь притишений зойк при неймовірних титулах, скажімо, високопреосвященство, ніби високопреовосходітільство. Так само з мощами. Трудно вмістити мені в свідомість, що треба звеличувати частини трупів, ніби талісмани. Олег прибирав останні слова вслух неуважно, споминаючи про власну подивованість на претензійні титули, як на дикі, і здосадованість на них. Тому, зрештою, примирливо промимрив. Про мене. Я теж кип'ятився не потрібно, а про чахло. Про ще що сказати? Приймаю, як вчить духовенство. Хоч більшістю там не справжні останки, а тому приточуються гріхомани заради внесків. Міг би приєднатися до вашої протистави, хоч таки дійсно декотрі тіла, їх кістяки, подіювали чудесно. І однак зверх того звучить євангельська осторога, що плоть мертва. Настріха відповів короткою згадкою. Коли твердо і запально відстоювати тези про мощі, як святинність – Кубріян гнівно мені різнув. То тільки собаки. Так розтягають маслики по своїх закутках і смачно гризуть, як спекулянти сприбутковуються на мощових кусках трупів. Тут бракує громового кнута сковороди на архефарисеїв. Він справжній реформник, ваш знайомий», – відзначає Олег.